Якби можна було, віддала б. Але вона вже велика. Не зможе чоловік заскочити на ходу з такою дитиною. Доведеться залишити дитбудинку тут, в Україні. Годують погано, але з голоду там діти не помирають. «Краще вже так, ніж замерзнути у вагоні», – сказала Варя. «Дивись сама». Ольга щось ще шепнула одарці на вухо. Жінки таки вмовила чоловіка забрати немовля з собою і покласти у вагон. «Спасибі тобі», – подякувала одарка і дала чоловікові гроші. Що я з ними буду робити? Купиш щось мене згадаєш, усміхнулася одарка. О, чули? чоловік підняв угору палець. Потяг іде. Швидше давай. Одарка розстелила на снігу рядного, поклала туди полюшки, загорнула дитину у дві ковдри. Будь щасливий, синку, поцілувала спляче маля. Не поминай лихом, хай збереже тебе Бог. Вона зав'язала навхрестя рядно, вдягла чоловіку на плечі, так не випади», – сказала. Я пішов. Щасти. Почулося пихання паротяга, і чоловік побіг до насипу. За ним другий. А Вони прилягли на насип, чекаючи, поки наблизиться потяг. Паротяг із великою зіркою на носі справді помітно стишив хід. Одарка, закосивши губи, не зводила очей з чоловіка з ношею за спиною. Майже одночасно чоловіки вискочили із засідки, схопилися за поручні, підтяглися, щоб зіпертись на підніжку. «Там, там відкритий вагон!» Радісно скрикнула Одарка, помітивши, що чоловік живим клунком на спині залазить у вагон без даху. Тепер усе буде добре. Чоловік швидко зник у провалі вагону. Одарка дивилася всі поки потяг не зник з поля зору. Лише тоді жінка сіла на сніг, обхопила голову руками і невтішно розплакалася. – Ну досить, досить! – Ольга обняла її за плечі. – Ти ж сама цього хотіла! – Так, сказала керість сльози. Ти вже двох втратила, то нехай хоч маля виживе. Я його ніколи вже не побачу, ридала Одарка. Я ніколи не дізнаюся, яким він стане, коли виросте. Краще вже так, ніж знати, що твоя дитина ніколи не стане дорослою, зітхнула Ольга. То так, промовила Одарка. Нам треба йти, нагадала Оля. Потрібно прилаштувати і наших дітей. Пішли, сказала жінка, схлипуючи. Діставшись місце, жінки розпитали людей, де знаходиться дитбудинок. Балакуча бабця у зеленому капелюшку з квіткою збоку боку залюбки вказала їм дорогу. І навіть не поцікавилася, навіщо їм будинок. «Ти вирішила?» – спитала Ольга сестру. «Зараз вже прийдемо». «Я не знаю», – невпевнено відповіла Варя. «Ти гадаєш, мені легко це зробити?» «Можливо, я б теж не наважилась», – зізналась Ольга. «Так би сподівалася, що всі жахіття скоро скінчаться і життя налагодиться. Якби не один випадок. Коли помирала свекруха, я розмочила сухарик, поклала їй у рота, щоб вона посмоктала і вийшла. Заходжу, свекруха вже мертва лежить, не встигла досмоктати того сухаря. А Оксанка видобує з її відкритого рода хлібчик і їсть. А троє моїх хлопців стоять і дивляться такими голодними очима. «І що ти думаєш? Я зробила?» Дочекалася, поки дитина доїсть хліб із мертвого рота баби. «Ти такого хочеш дочекатися?» «Упаси Боже! Але не знаю, як на таке зважитися!» «Нещодавно знайшли хлопці-горобця», – продовжила Ольга. «Чи то замерзла птаха, чи з голоду здохла, не знаю. Принесли мені. Звари, просять, буде м'ясо!» Поклала картоплину в горщик, опатрала того горобця, а він такий маленький та худорлявий, самі кісточки. Варю довго, що був навар. Насипала у миски, все розварилось. А обсанка в «Де м'ясо? Ти вкрала наше м'ясо!» На мене каже. «То краще живе на державному забезпеченні, ніж їсть хліб із смер'ючого рота померлої!» Варя промовчала. Ольга мала рацію. «У дитбудинку дітей годують, там не помре!» Сашко голодною смертю, А вдома згадалась маленька сонечка. «Ось він!» Одарка зупинилась неподалік будинку з табличкою на дверях. «Час!» – сказала Ольга. «Оксаночко, доню, йди до мене!» Ольга поставила дівчинку на ноги, поправила хустку. «Зараз ми зіграємо у цікаву гру», – сказала дитині. «Я не хочу грати, я хочу їсти!» – скривилася Оксанка, готова розкникатись. «Дослухай мене!» – попросила Ольга. «Ви будете сашком ось біля того будиночку». Закрийте оченята і не будете відкривати, доки не почуєте, як я вам крикну, можна. Тоді ми прибіжемо до вас і принесемо справжню цукерку. А щоб ми почули, ви, ти повинна дуже-дуже голосно кричати. Чим довше голосніше ти будеш кричати, тим більше цукерок заробиш. Згода? А ти не дуриш? Ні, Доню, ні. Тільки ти не повинна рушати з місця і кудись йти, добре? Ага. Запам'ятала, кричати нікуди не йди, повторила Оля. Домовились? Барі Сашка, наказала Оля сестрі. А Варя тремтячими руками взяла сплячу дитину на руки, поцілувала у носик. Одарка сховалась за рухом будинку, затягнула туди санчата. Жінки з дітьми на руках швидко підбігли до будинку. Ольга поставила дитину на землю. Пам'ятай, доню, кричати нікуди не йти, повторила вона швидко і додала. Мама тебе дуже любить. Іди за цукерками, сказала Оксанка і щільно зімкнула повіки. Аваря, як у вісні, присіла на щоб покласти дитину. Ольга кивнула «Ходімо!». Аваря підхопилася і побігла за нею, несучи в руках хлопчика. Вона міцно притискала до себе дитину, коли Ольга на ходу обізвала її дурепу і дорікнула, що вона не матір. Погано розуміючи, що діється навколо, почула, як Ольга здалеку подала сигнал «Доньці!», як та почала голосно кричати. Вона не бачила, як з будинку вийшов сторож, і забрав дівчинку, яка насамовито кричала і кликала маму. Сашка шкало-санчата, жінки швидко пішли, поспішаючи покинути місто. Коли за ними залишився останній будинок, вони зупинились, щоб віддихатись. Варять грибла жменю снігу, вкринула в рота. «Ти, дурепа!» – закричала на неї Ольга. «Другої такої нагоди не буде. Тепер будеш чекати, поки він помре на твоїх очах. Спитай! Он у неї!» – показала на одарку. Як. Воно, дивитись, як помирають твої діти від голоду, як вони дивляться на тебе і благають дати їсти, а ти їм у рот можеш залити, хіба що воду. Краще нехай мене заріжуть і згодують дітям, не тямлячи себе, розплакавши, закричала Варя. Тьху сплюнула Оля, повна дурепа, у мене нема більше слів. Йшли мовчки. Зупинилися біля кориниці перепочити, набулися води. Трохи заспокоїлися, бо вже виплакалися. Коли нервове напруження ослабло, Оля сказала Варі. Не кажи нікому, де ми були. Що я маю сказати за дітей? Скажеш, що в є родичі в Росії, тому відправили до них дітей потягом зі знайомим чоловіком. Не кажи, що хлопчика повіз товарний вагон. І що ти скажеш, коли все скінчиться, і Іван захоче поїхати в Росію, забрати Оксанку? Ще не знаю, світнула Оля. Тоді буде видно, і додала, якщо виживемо, ще трьох треба вигодувати. У мене тепер теж трійко лишилось, сказала Одарка. У тебе хоча б чоловік є, а мені самі треба крутитись. Нічого, буду й надалі відьмачити. Що робити, здивували варі. Жінки переглянулись, посміхнулись. Чула, що ночами ходять відьма й доїть чужих корів, запитала Оля. Так, відповіла вона. Уже на в одному дворі бачили відьму. Кажуть, люди страшна, у білій довій сорочці. Волосся чорне розпущене, висить до землі, зайде у хліз, злоїть корову, а тоді в раці з вими аж кров тече. Жінки розміялись. «Дурненька, без сказала Ольга. Ось та відьма перед тобою, – казала на ударку. Не може бути. Дивись, нікому ні слова, – сестра натворила з пальцем. Добре, – погодилась Варя. Принаймні тепер не буду боятися вітьми. Тиждень ходив Павло Серафимович з мисливською рушницею в надії вполювати хоча б зайця. Далекі походи геть виснажили чоловіка, якого й так уже хитало від постійного недоїдання. Тату, досить, сказала йому Варя, кожного разу, коли ви йдете, я не знаходжу собі місця. Усе весь виглядаю, переживаю, чи все з вами гаразд. І не вмовляю, запротестував батько. Пару днів відпочину, наберу сил і піду знову. Дивно, але за весь час не бачив жодного звіря. Тварин ніби ніколи й не було. Виловили всіх, кого можна було, зауважив Василь. А ти б не потякав, а сам сходив, дорікнула Варя. Наступного дня Василь взяв рушницю тесі і надвечір приніс зайця. Уже встиг і шкіру зняти, сказала Варя, зрадівши. А навіщо голову виконав, можна було б'юшку зварити? «Поцілив у голову, її розробила, то я віддав туману», – пояснив Василь. «Ото й добре погодилась Віра. Нехай і у нього буде свято». Варя поділила на невеликі шматочки м'ясо, частину поставила варити для супу. Хоч заяць був худий, вирішила не робити наваристий бульйон. Такий не можна буде одразу давати напівголодним дітям, та й надовше вистачить. Залишки склала у човунок, закрила кришкою. Усіння холодно, тож м'ясо може зберігатись довго. Сховала воно під шафою, для вірності кришку придавила каменюкою, щоб кішка не дістала. Не приведи Господи, почує Маша м'ясо, лапкою скине кришку і вкраде. Вечеряли, як завжди, при щільно завішених вікнах. Діти залюбки поїли, а Маргаритка миску вилизала так, що й мити не треба. Смачно, сказала, а ще доси? Дам, але не зараз. «Можна кісточку Маші дати?» «Звичайно. Де моя Маша?» «Справді, де ж кішка? Я її з вчорашнього вечора не бачила». Варя взяла кісточки, вийшла на двір. «Киць-киць-киць!» – кликала кишку. Варя заглянула у корівник. Пройшлася за хатою. Кішки ніде не було. Туман підняв голову, унюхавши давно забутий запах, жадібно заскавулів. Варя підійшла до собаки, подала на долоні дрібні кісточки. «Їж, поки Маші немає!» Туман ледь підвівся. Собака так висок, що ледь стояв на тремтячих лапах. Боки у нього запали, спина згорбилась, зад хитався з боку на бік. І він понюхав долоню господині за хрумдівки з точками. «Що ти зовсім охляв?» – сумно сказала Варя. Собака мить ковтнув їжу і знову з надією дивиться в очі. Варя відпустила тумана з привізі і відчинила перед ним хвіртку. «Іди, тумане!» Собака, який завжди просився, щоб його відпустили побігати, отримав свободу і не знав, «Що тепер з нею робити?» Похитуючись, вихиляючи задом, він пройшовся по двору, поглянув на хазяйку. «Іди на волю, мій друже», сказала вона, «або виживеш, прибившись до зграї з побратимів, або загинеш вільним». Туман, ніби зрозумівши її слова, вийшов на вулицю, востаннє прощально махнув жінці хвостом і подипав порожньою вулицею. «Пробач, Тумане», сказала йому всі дварі. Кішка не прийшла наступного дня, не було її і на третій день. Що ти її вишукуєш? нервово спитав Василь, коли Варя вкотре все обшукала, навіть лазила на горище, вона вже не прийде. Звідки ти знаєш? У голові Варі проминула жахлива здогадка. Сама не здогадалась? То ти? Саме так, не зайця я вполював, ні? Як ти міг? крізь сльози скрикнула Варя. Я повинен був дивитися, як з голоду пухнуть діти. Я бачу тобі якась кішка дорожча за дітей. Варі з усього розмаху вліпила йому дзвінкого ляпаса. «Не смій більше так казати», – визвірялась на нього. «Сам зробив би щось путнє, якщо про дітей дбаєш. То на батька надієшся, то кота вбієш. Більше нічого не можеш. Ти не мужик. Ти ганчірка!» – кричала вона, не трямлячи себе. Сидиш вдома, ні за холодну воду. Хоч би якусь ворону полював. Знайшов кого вбивати. Беззахисну кішку. Прийшов додому, мисливець чортів!» Варю, доню, батько обхопив її ззаду за руки. Варю не чула, як він зайшов до хати. Заспокойся, я щось придумаю, обіцяю. Не треба вам нічого робити, сказав Василь. Я вже вирішив. Завтра піду в місто шукати підробіток. Якщо постача стить, то знайду десь роботу. Куди ти підеш, заперечив Павло Зрафимович. Павло вже пішов і де він зараз? Прийняв рішення, значить піду, заявив Василь. Перемені щось на дорогу, звернувся до дружини. Василь пішов із дому з рішучим наміром влаштуватись на шахту. Він планував дійти до Лисичанська, до залізничного вокзалу. Від когось почув, що там збираються люди, тож, може, хтось щось підкаже чи порадить. Спокушало те, що на шахтах видавали хліб не лише шахтарям, а й членам їхніх родин. Павло Серафимович нагадав, що на роботу на підприємства набирають лише. Через оргнобори. До того ж діяла паспортна система. «Я все одно спробую, правдою чи неправдою, влаштуватися на шахту», – наполягав Василь. «У Лисичанську шахтарям пайок дають один кілограм сімсот грамів хліба, а ще й на непрацюючих членів сім'ї по чотиристо грамів. Уявляєте, як би ми зажили?» «Гадаєш, ти один такий розумний?» – скептично сказав Павло Сарафимович. Там таких, як ти, хоч греблю гати. Можливо, шахтарі і не бідують, але у містах теж людям не солодко. Чув, що магазини пусті, за гроші нічого не купиш, а сіл люди теж туди тікають. Якби ніхто не міг лаштуватися, то не було б там нікого, наполягав Василь. Гляди, кому це пощастить, буду сподіватися, що поталанить саме мені».